eraldian gaude bete beteanean arigarai euskera hitz eta pitz. hemen esate baterako Euskal Herria egatiean arigunea gara noski eta bueno normalea ja, beti hitz egiten dugu Euskaraz, egun hauetan noski zeresanik ez arigune askotxo sortu dira hemen Nafarroan euskara alde honetan 60 pico Eta hoietako bat e, ba, goiener, da, gure lagunak, gure kolaboratzaileak, eta inzuzen ere ba, euskerari buruz e, mintzatuko gara goienerreko lagunekin gaburko arratsalde honetan. Alde batetik e, badugu asier arzuaga goienerreko bazkidelan kidea eta komunikazio taldeko kidea. Arratxalde hon, asier. Arratxalde hon. Ze, txapa, dotorea, duzu nor, lehenbiziko planuan, eh, bizi eta, bueno, hori da, zure txapa ez, paparrean eramaten duzuna, baina amplifikatuta bezala, edo? Bai, bueno, amplifikatua, esade, eh, kamaratik gertu jarria da, eta, <risa> ba, dauka brida batetik inlotua da, guretu iterrenikus lehiteke, Manuel Txanola egin, nahi bali madu ino egin. ba... Oso práctica. Ba, eta, ba, ba. eta eta giratzen da bideokonferentzia konferentzia guztietarako. Hori da, zuek ei ohituta zaudete, eh? Ze eta bideo deiekin eh e, ba azken telelan asko egiten duzuelako, ez da? Bai, alaberrez, bai, e, tokatu zaigu eta bueno, orain arreta ere ezin dugu presentzialki eman, eh bulegoak ixtea dauzkagu uh -huh. eta ia badirudi badoala badoazela bera kasuak, ez? Eta ia posible dan eta Arreta ematen azten geran, eta bitartean ba, hoxe, bideokonferentziaz. Hori da. Eta hor, pantalaz bestaldean ere, Inez Kastiela ikusten dugu, gure laguna, gure kolaboratzailea, eta, bueno, Euskal Tzalez utxua. Arran txalde Bai, atxalde aspaldiko. Bai, aspaldiko, eta, bueno, zuk ere paparrean duzu txapa, zuerea, obizi, bai. noski. Gira, huizi, bai. Eta... Hau ni... mm. ez daukat, aserri bezala hor patailea jarrikea, baino bai, paparrea, bai, nintxe, amaten dut. Hori da, jarri kamareatik gertuago. Eta bai. sí, horrela ikusiko... Horrela, aplifikatzeko, aserri oh. bezala, baina Lehen beziko plan, hai, hai. hori da, hori da. De. Ja, horrela <güls> Primeran, aizu binez, eta kasuan eta, bueno, zu goienerren zaude, baina, e, kooperatibako kide bezala, ezta? E, bezero, kooperativista, zer? E, baina, ni, ni naiz, e, be, bueno, bezero goienerren barruan bezero egitza ezte guztatzen, baina, bueno, ni bai bezero naiz, baina, e, bolondrez bezala nabil la, la talde batzuta parteartzen, eta haietako batean maiz kutza taldean. Baina, euskera sustatzeko. Hori da. Beraz, goiener barruan, bada batzorde bat, euskara batzorde bat, eta batzorde horretan, zet zaudete, hola, e, voluntarioak, eta baita e, langile direnak, e, goienerreko e, bazkide-lankideak direnak? Bai, erdia, hamar ba, lagu gara, eta hoietatik bost e, bazkide, hoietatik bost e, bolondrez, E, bakumeak izonezkoen artiko horreka ere zaintzen da, ez dakit bostu a bost garen, baina uste dut bain. galtzala, eta gero lau lurraldetako ba, personak. Dipuzkoa araba, Bizkaia eta Nafarroa. Uh -huh. Eta hemen gauden biak, nafa, biak Nafarra gara. Baina, bueno, eta Nafarra bakarra gainera uste dut, ez? Uh -huh. Baina, bueno, eixen, oh, bain, lurra, la, lau, lau lurraldetako personak. Tandela, Hori da, beraz, e, horrekak bilatzen dituzue alde guztietatik, ez Bai. Aizue, eta e, euskara bat zorte horretan, e, ba, euskara di buruz, enuski, aritzen zarete, baino zertan e, ze azki edo ze, zer egiteko asmoarekin? Bueno, e, kontua aspalditxoti dator. E, Dakiz duen bezala, goienerrek, bai, arreta, bai, fakturak, bai, e, bazkideik, E, dena ondo bideratu daukago eta dena euskeraz egiten dugu, baino barrura begira ikusi genuen baginula lanketa bat egiteko. E, gauza asko egiten dira gazteleraz, e, itzuli beharrizaten dira. Orduan, hor e, bueno, bagenekin bagenula mantxa bat, esango dugu, ez? eta landu beharrekoa, eta beti utzi-utzi-utzi, eta azkenan erabaki dugu. Bueno, Hoxe, e, e, izkuntza hizkuntza zordea sortu eta pixka bat egitea barrutik ere. Uhum. eta e, nola ari arizarete e, eragiten barrutik e, hau da e, hor e, lanean ari arizareten guztiak e, zertzaite elebidunak edo guztiak ez edo nola arizarete zehazki e, ia ia gehiengo elebidunakea baino ez denak hor eta bueno gero baita gertatzen da nahi ze euskalduna izan jende asko bere izan duen irakaskuntza ikaskuntza ikasketan gatik eta ba, gertatzen zaigu E, lan egiteko modua e, erderaz dala, ez? E, erdera erabiltzen du errastasuna batik jende asko kordun. Bueno, ba, gero gauza guzti horiek, barrura begira, langilien lan hizkuntza eskubideak bermatzeko ba, itzuli behar dira. Eta ba, erabaki genuen, no, izkuntza batzordea sortu, eluierrekin harremanetan jarri ginen, eluierrego jenerreko gazkide da, eta piska bat beraiek bideratu ziguten nola egin hizkuntza bat eta ze gauzatan e, aritu beharginun, ze gauzak begiratu, ez da zuzenean hartu eta orain hemendik horrera den euskera zehingo dugu, ba badia beste egin beharko beste gauza batzuk ez, ba, begiratu bilerak nola itendian, neurtu, neurketak, zenbateko e, iskuntza zenbate zenbateko errestasuna daukagun erabiltzeko e, badan jenderik e, erabiltzen ez duenik edo ez dakienik eta horrelako osak neurtu eta eta begiratuko eska. eta euskera plan hori ja e, egin duzu egiten ari zarete e, nola dago prozesu hori? Alie gara egiten? Eh <laughs> hasi ginen eluiarekin batera eluarren lagutzarekin lehenbiziko diagnostiko fase batekin, eta orain ja, ari gara, bueno, ba, la urtetako e, plan estrategiko bat, gutxi gora bera, padaukagu sehaztuta. Eta, bueno, pues orain, pausoak ematen, hasi eratik, hasi, eta poliki-poliki, ba, jongo gara gauzaak eten. Mm huh. -hmm. Horre hasiera aipatu duzu, bueno, hasieratik, ez da, euskeraz e, e, funtzionatu egin e, duzuela Goien Erren, em bai e, zuen fakturetan, e, ba, agirietan, e, zuzeneko harretan ere, ba, beti euskaraz e, e, hitzeiteko posibilitatea eskin ziendu zu jendiari. Itzaldie asko eta e, ematen duzu, e, zuek ere bai, itzaldietan e, zer egiten duzu eh segun eta E, Entzuuleak e, Euskaldunak diren edo ez edo nola moldatzen zare hitzalietan zehau. Mota gusietako jendea joaten da. Bai, hori da. Eh, bueno, itzaldiak hasiratik ematen du baita pixkat berrizagarrien inguruan itzaldiak ematen hasi ginen aspaldi eta ikustegiun hor, bueno, euskeran inguruan ba zegola ez inor rolako itzaldiak ematen zitunak. Orain ustek Gipuzkoako Foru Aldundia eta horrelakoak ematen dituzte labaita ere, baina bueno, pixkanaka eh hasi ginen ematen eta ikustegiun ba Uema e, udalerri bat eta junezko E, e, erabat euskeraz ez eta islaria euskalduna da za, ba ze sanik ez. Baino kontu da tartean, ba gutxiengo bat balimadan erdalduna edo esaten dizu bai, eske nik lertzen. dut bueno, ba, kasu hoietan, eh bakarra balima bat tartekatzen dugu agian hizkuntza, ez tarte egiten dugu eh batzuk euskeraz, beste batzuk gazteleraz, pertsona hori, hori erabate deseroso sentieaz daein. Baino ez horregatikan euskaldunak e, euskara entzun gabe utzi edo bizlari islari balimadia tartekatzen dira dia, edo aurke arian eh, gazteleraz gehiengoa egin baina aurkezpeneko testua pantailan ba euskeraz proiektatu eta horrelakoak eta gero ja jende geixo daukagunean eta biltzen geanean ba ez dakita bidez goratzen naiz orain nola IENRrekoekin bildu ginean IENR da E, iparraldeko berriztagarrien erakunde bat baitare eta haiekin bildu ginineean adibidez, bidez, itzultzaileen zerbitzua sartu ginen zuzenean, baz, e, jartzen da baitare izan du e, xuxxurlariak e, deitzen ditugunak ez ba, bilera batean pertsona bat prestatzen da, E, euskeraz haidianean, euskeraz dakienari itzultzeko, ez, ma olako uh -huh. egin izan ditu. Hori da, aldamenean eserita, ez da, eta kontatzen dio belarrira, nola baita? Ba, hori da, da bate teknologiari ari, gabe, hau zago. Aha, hori xe. Eta, bueno, e, itzulpenak ere ba dokumentuenak eta eta txostenenak, eta bare, eta bare, eta bar gaina zuek, enoskitoa terminologia espezifikoa erabiltzen duzuen energia alorrekoa, alde horretatik kan, ez zuek ere, egiten dituzu, zuen itzulpenak? E, bai, e, aurten gainea, e, ze izkuntza plan honekin, neurtu izan behar ditu, neurtu ditugu zeh itzulpen egin ditugun, eta kontatu ditugu irurogei eta bosti itzulpen egin ditugula, horietatikan e, gehiengoa iaia denak guk egin ditugu, eta irurogei mila itz e, itzultzera iritsi gara, orduan badaz, zerbait, alde batetik, ona, zeh, ikusten duzu langileak badutela gogoa edukiak euskaraz izateko, eta beste alde batetik, Ez da horren valorazioanaz esaten zergatik zer itzuli behar dugu horren beste ba, gaztelera sortzen degulako, ez? Hori da pega eta orduan bueno, ba plan honekin ia ja, pizka bat horri buelta ematen digun. Uh -huh. Eta kontu gehiago, go, bueno, ba egiten duzu, eh, jendea joaten da zuen bulegotara, edo deitu, edo idatzi, ba, konsultak egiteko, zein hizkuntzatan hitz egiten dizue eh, jendeak? Ba gehiengoa ondibatek euskara, eskiz. Bale, gainera, ne eusketa dago, eta ikusi da, gehiengoa, goienerreko e, bazkideen gehiengoa euskalduna dela. Euskaliztuna eta euskara ulertzen duena. Ordone. Eta gainera, e, e, goienerri identifikatzen dute, e, e, erakunde euskaldun batekin, edo enpresa euskaldun batekin. Ordoa, no, ba, guzti horik ondutan hartuta, nik esango nuke bai, oso os euskalduna dela bai bar, barretik eta bai kapotik datorren jainaren aldetik ikusita.? da. Uh -huh. e, alde horretatik zuek esanen zenukete e, euskera balioerantzi moduko bate dela, kasunetan goien errentzat? Bai, bai, gainera esan dezakeu eh? jendea ez dala bakarrik etortzen berriztagarriak eskaintzen ditugulako, baizik eskaintzen dugulako, bai faktura, bai arreta, dena euskaraz. Orduan, eh, jendeak hori baloratzen du eta, eta etortzen da gustora sentitzen. Ba, Ni honean atortzuek euskalduna ziartelako eta arreta ba, etxean bezala euskaraz ematen dizulako, ez? Eh? Am amonak hitz egiten zian, hizkuntza hitz egiten dizulako. Mm -hmm. Horixen, eh, beraz, hemendikan eh, aurrera eh daukazuena hoiz eta da, euskara plana eh, egitea Eta ja horren arabera, ba, funtzionatzea. Horain artea, izareten bezalaxe, baino ja, ez bide markatu bat zuen arabera, ezta? Bai, asmoa, bai, hori da. Hori da, euskara plana, bo, sabiak bai, dizpide batzuk e, zehazteko, markatzeko, nahiz eta, igual, nahiz idatzita ez egon, irizpideak egon badaude, jendeak martinatuta dauzkanak, baino ba, hori pixkat papelea jartzea, ez da, eta, bueno, baina, Bai, e, ondore de den o, lan, lan gile, sartzen direla langileak o baskide egiten den jendeak jakin dezala zala Goierrrek badaukala bueno, gainera hori hori da egiten ari garen gauza bat, diskuntza irizpide dokumentu euskara es, sustatzeko eta euskarari ere bere leku emateko. Eta nezta hori, ba, beres egiten den, ba, gustadila hori idatzita dagola ta Goierrreko barne zera bat dela. Odi ba, eh? se. Eta urtar saparte ba goza gehiago etorriko dira. Asi oraintzasio eta bueno, da, dauzkagu aurretik 3 urte, ba helburu asko eh burutzeko dauzkunak, uh -huh. Orain e euskaraldian gaude, baina bueno, nahiko eh bueno, berezia, ezta, pandemia dela eta, ba... Lehen haipatzen genuen, abulegoak eta itxita dituzue orain informazioa nola eskatzen du jendeak esate baterako. Ola bideo deia, zehu telefono, zehu nola moldatzen dira. Bai, telefonoz edo baita ere mailez eskatzen dute normalean, eta horrek bai eragiten du pixka bat agian Euskaran e, gutxiago erabiltzea. E, aurrez aurrekoan errazago erabiltzen da Euskara eh presentzialki bulegoaterako joen eta baino telefona hartzerakoan eta naiz eta guk eh lehinbiziko goi enerbai esan beti euskeraz dan eh bai telefonos bai harretan baina hala ere bai harretakoik esaten dute telefonoz eta emailez gehiago kostatzen saiola euskeraz egitea e, gero gaina e, adibidez Iruñeko bulegoan eh, asko asko gertatzen den kasua da eh, belarri prestao bizi motako eh, elkarrizketak. Eh, An Xabi hasten da euskeraz, besteak erderazen antzuten du eta momentu batean Xabi egiten du, bueno, agian pasatzen da erderarara eta besteak esaten dio. Ez ez jarra jarraitu euskeraz, ulertzen dizut nik erantzungo dizut gazteleraz eta eta hori urte osoan zehar egiten den eh, ariketa bat da Iruñeko bulegoan adiez oso oso, oso eh, nabarmen. Primeran, hori seguzia eta gore euskara batzordean, e, jotakela lanean eta ba, lankideak, e, langileak eta voluntarioak. Daizu hasier, e, ineskastiari gero ba deskonturen bat edo eginen diozue argiaren fakturan, ez, e, egiten duen lan guztiarengatik. Eh, eh? No, bueno, ordaindu ordaindu beharkoa bueno. gehiño egiten da guztia. <risa> o sea, central bat jarri beharko gain. <risa> Argitana ordaintzeko. Baino nik egita, ne, ez da pelota iteagatik, baino pasatzen du Supera ori <risa> <risa> bueno, ongi. Oriola da. Maden du peloteoanavila, yo ni super ondo pasatzen dut. Eta bada, beraie badak beteag. Mira, bueno, inez bañozuk, zuzoki pasatzen du tokiguzietan. Euskeraren alde lan egitea balin bada zuretzako da fiesta bat, eh? Baño, baño, ori ori egia da. Goierada. Bai, baina horretas aparte oso jendea jatorra dago. Uh -huh. Goierretea da, beste leku batzuetan ere baina goierredez ere Oso, ongi ba, Haitze Bikote Asier Arsuaga eta ine, Ines Castilla Bioi, benetan eskerrik asko gurean izatiagatik eta kontatziagatik zein den goien erren e, euskararekiko plana eta egitasmoak eta zertan ari sareten euskaraldian ere bai. Eskerrik asko Bioi, ongi segi. Berti, Eskerrik asko bai.